Він глянув на Ельміру, на сина, поклав руку на голову дівчинки і вперше нікуди не вийшов, аби відповісти на дзвінок. Просто натиснув на кнопку і сказав. Не хвилюйся, вона в нас. Лара, поки з цим не зіштовхнешся, не зрозумієш. Це треба відчувати і бачити. І це дійсно диво, спостерігати за еволюцією людства в особі однієї людини. Бачити, як дитя, котре нічого не вміє, не розуміє і повністю залежить від тебе, поступово вивчає світ, як шукає в ньому логічні і асоціативні зв'язки, робить перші кроки, починає вимовляти перші слова, ще не розуміючи їхнього сенсу. Знаєш, кажуть, старий як малий, ну або навпаки. І в цьому є глибинний сенс. Я б навіть поставив між цими двома поняттями знак рівності – це не парадокс. Старість і дитинство – ніби одна точка, в якій все починається і все закінчується. З тією різницею, що дитинство йде вперед, до розвитку, старість – назад, до дитинства – без вороття. А ми, ті, хто посередині, долаємо це коло. І повертаємося в ту саму точку, з якої починали. Знову намагаємося зрозуміти сенс слів, вчинків, Долаємо важкість першого кроку, вибудовуємо логічні зв'язки. Дитині одне слово. Вважаю, що в тобі визріває цикл життя, і ти будеш це бачити. А це диво. Подумай, подумай. Ці слова Володимира Петровича, лікаря, з яким вона потоваришувала давно, запросивши на ефір з приводу пташиного грипу, тепер лунали до неї звідусіль. Точніше, ще з трьох боків – від Ельміри, Юльки і Сусанни. Четвертою довіреною особою став пан Володимир, і лише через те, що міг влаштувати її на операцію якнайшвидше і якнайкраще. Адже час минав. Про еволюцію людства Лара, звісно, не думала. Точніше, думала лише у світлі її спостережень за Адою Львівною, котра вразила її, повернула думки туди – де закінчується тунель. Вона відворотність кінця. І найжахливішим в тих думках був не сам кінець, а те, що після тебе лишається тіло. І воно вже жодним чином від тебе не залежить, не підкорюється. Існує окремо, як скинута змійна шкіра. Добре, якщо вона, ця оболонка, потрапляє до хороших і небайдужих рук. А якщо ні? В цьому було щось відверто непродумане Богом якась несправедливість і навіть насмішка. Ніби на сьомий день творіння він втомився, вмив руки і вирішив. А далі нехай буде, як буде. Порайтеся самі зі своїм фіналом. У мене його немає, і я не знаю, яким він може бути для вас. Якщо, як вчили на уроках фізики і хімії, всі тіла, живі і неживі, складаються з безлічі атомів, то чому б не зробити так, аби наприкінці життя тіло розпадалося б на міріади тих атомів і просто розчинялося в повітрі? Це було б дійсно по божому і красиво. Лара десь вичитала, що один з тибетських ченців з усиллям волі і медитації чи як там воно називається у йогів, зміг зробити саме так попрощався з учнями, сів на горів позі лотоса і розпорошився в нічному небі. Зоряним пилом, ані похорону, Ані доторків чужих рук, Ані кам'яної брили. Чому атом нового життя Змусив її думати про зникнення? Народження – випадковість, Життя – мить. Мусить же бути щось, Що надасть сенс цій безвиході, Випадковості і миті. Може слід? Бодай один – маленький, котрий залишиться між випадковістю і миттю. І щоб в цей слід вступила, бодай, одна нога того, хто відштовхнеться від нього і піде далі. А скільки людей не залишають по собі найменшого відбитку? Але хіба всі вони нещасливі? Навряд чи. Вони продовжують свою мить у радощах і печалях і з почуттям завершеного циклу йдуть у безвість. Попри це вони, ці безсвітні, виконують роль тієї біомаси, котра беззаперечно ведеться на манівці, адже не думають, не аналізують, прямують чи заткують за керманичем і мають обмаль потреб харчуватися і розважатися. Задля того тяжко працюють, як той, втоплений нею гамсель з робітничої слобідки, що їздив обідати до Москви. Де він тепер? По який бік? Чи є цим слідом дитина? І чи не надто егоїстично вважати саме так? Що вона дасть їй? Чи не зажене до цього циклу безслідних? Адже це тільки здається, що дорослі розумніші за дітей, лише тому, що мають досвід. Насправді ж виходить інакше. Дорослі вставляють безмежний космос, яким є дитина, в рубі рамки своїх уявлень.